Allahur Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi e jmein. Të nderuar vëllazër, Allahu جل وعلا falenderojm, dhe vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Ndërsa selavatet tona dhe salamat çoflim Muhammedin alayhi salatu wassalam bi familje të shokët dhe të gjithë ata që ndiqin këtë rrugë drejtë në fund të kësaj bote. Po takohemi më së shpejti në këtë takim Nuk e një të landje levale që dhe të me i pranëdhërime tona dhe këto dit tash më që i të Ramazoni ka qenë dit të numruara po tash kanë në betë me dëvertet shumë të numruara ma dje mund të numruin ndoshtë edhe me gishtin e të një dore ditet e mbetur e të këti muaj të bekuar Ndë njësë allan e mënduar që aja që ka kaluar të jetë pranuar aja që ka mbetur e laut nga e lehëcan dhe të mëndësën që ta kaluoj me ashtu si kërë që � e ne përvazhdojmë edhe sot me një realitet të radhës prej realiteteve që njëri u i etan, i prietan dhe që është mirë t'i këtë parasyshë se si duhet vëpruar për balë këtyra realiteteve. Të, në, të nërmëna zërë e vërdet është se njëri që nga dita kur lidë dhe vjenjit në kësoj bote dhe vazhdimesh ka kërkeset të shumë ta. Dhe këto kërkesa shkojnë dhe kushtuar dhe vazhdimesh aso a i zhvillohet dhe rritet, shtohën kërkesat. E nga njerë ndodhë që këto kërkesat të je, nga njerë edhe do tëtë në konflikt njëra me tjetër. Por që njerë ju nuk dënë me e përnu këtë realitet dhe ka dëshirë që me e njëru konfliktin dhe më spajtimin, e ka dëshirë me i marë gjitha këto mirësi dhe këto kërkesat që ati i duhen. Njerë është i këtilë do tëtë duke synuar njëshka edhe duke lakmuar diçka, edhe duke arritur diçka, ndodh që edhe përballti realiteti i njeriu mos të dimtësi lësi duat. Çka nuk kupton kjo? Që nuk kupton se asnjë njeri kur bëhet të neurozor nuk ka pas mundësi të arrijë të gjitha gjërat. Nuk ka njeri në këtë botë që ka mujt do të thotë të gjitha me i marr. Çka nuk kupton? Nga një ne dëshmujmë që të arrijm diet të mëdha dhe të marim grado të lartë të dies por kemi dëshirë që njëtë nënë edhe të kemi mundësi me shetit muar këtu me flejtë so kemi një dëshirë kështu mëra gjitha këtu e në kërkesa a po mirë po këtu kërkesa jenë pajtim apo në mos pajtim njëre me tjetër të jenë në mos pajtim nga së është e për mundëshme edhe marri die shumë por edhe me flejtë shumë edhe me shetit shumë edhe muar këtu shumë Tuk gjitha bashkë nuk bojnë, dush me përzidhë ti për e këtyre që ka për të me mara. Ase për shambu njëri ka dëshirë që me fitu, mirë pa mundësishtë edhe dhe të tëtë me pas kuhë me netë ku, me, me familën e ti, me pas kuhë edhe me, me shetit, me mutë edhe me, me netë të shpijë edhe si që shumë akalaj me fitu e kështu më rrëdhë jëndë pa mundëshme edhe prindi ka qef me pa fmine vetë sukses shumë, e që ka rritë shumë, e që është bë me dëvërtit, me ndikim, e me autoritet, e ka qef me pa mas mirë i fmine vetë, mirë pa, ka dëshime pas, atë gjithë mund, a, fërvetit, për gdhelur, gjithë mund me pas të si, si kuraj fmi u kur ka qenë fillim. Këtu janë për mundshme, a po? Gasi janë në kundërshim njëra me tjetërën. Por me, me kërku dhije, duhet me levizë, duhet Nuk ka me ljohë do ka flight. Po mundsë po shkjo. Shkollë mund me kry, me marr diplom, me u certifiku, kam mundsi në mënyra ndryshme. Dhe dhe një madhë, marë, ditur, pa, të dietarve, do të thonë, ndonjëherë mund shumë më pak, por diem e marr, e buj ditur. Është e pamundshme. Shikoni jetën e të gjithë dietarëve, shkëndsarëve. Do thotë shkurorizimin e parë që e bën një dietë është rahatia ti dhe pushimi apo. Qi kjo është e para, mande filloi me të tjera ato. Sikur që ka thënë Jahja ibn Muad Laju së të taa talëb u lë ilmi bi raha të ilgjeset Ka thënë Jahja ibn Muad Në kam mundësi njëri me kërku dhije dhe raha të menajta thënë Do të me lopë, do të me shudhanin Do të me levizë, me vrapu Do të me hargju Gjitha këto janë qmimi i dhije se thënë Andaj duha të thëmë që Kjo botë është e këtilë Allahu Gjellewal nuk e ka mundësua asë kujtë Që të gjitha me jarrit, i arritë Sik duhet dhe qka me sakrifiku për më arrit dhe qka tjetër. Kjo legjizotit dhe kjo regull jetës tonë, që ne në kuadrë të njojë së këti realitetit duhet të nëzirin përfitimet e duhra që ne vë në duhën e për. E para që e përfitim nga kjo regull që duhet të kemë para gjithë është të ndërlozër se pas që të kemi kuptuar, se nuk është e mushme të gjitha me i arrit, atëherë ajo që të ka humbur për të arrit dhe qka, Mos u dish për këtë. Ngase kushtor bota, njeriu zakonisht ka marrë diçka, po gjithë kometa e tetëpse mujtë të më marrë. E as nuk nosh me kët çka, e as nuk ka nda çu nuk e ka. Gjithë nosh në dëshmirësi prapë. U krye punë. Po, kët çka mujt me fitu, e këtë e ke fitu, e hamla çu diçka u bë. Pa kur rregull thonë që ti jesh në pajtim me Caktimin Allahut, do të jesh i bindur se për të arritë çka do qoft, ka rrugë. Do të merret ka rrugë. E ke njëk rrugë në këtë saktuar, dhe të rrugë su një njëkë. Pra ndaj, kjo të amësën një lejt për të ishmërije, dhe kjo të amësën një farlejt qëtësie, dhe kjo të amësën një farlejt kënësie ma atë që e ke, duke mos u dëshpruar ma atë që, që nuk e ke. So njerëz kanë shumë begati, por ja që nuk i kanë krejt, diçka ju mungënë, kështu dunjoja, diçka mungënë. Edhe ndë gj Dhe e i bajtim praqë që nuk e ka, nuk kërënë më knaqë ma atë Ma atë që e ka, apëta Kjo është në mashtrimi shetanit Për ndaj du të me ditë regull Shukaja pejgamberin a.s. A, a ka qenë njëri maj dashnë e allahut Njëri maj afrë ma allahun gjelë në gjelalu Ja ka afru allahu i manum Kur kush jopi njerëzë Allahu ja ka afru A po dënë me qenë A dënë me qenë dhëtë Dhe dhëtë mbretë edhe i pasën Dëbujnë në na edhe pejgamber, e ja ka mundështë Allah me bashku me së dyjeve, s'ka dashtë, ka dashtë dasht me e i tu jetë të thjeshtë, pëse, po pëse ka dojtë me kunë shemblët pasaj për ata muslimatët e tjerë që në atë kohës si që ka pasë puntë, e nëse pejgamberi Ali Isra Zambot shumë i pasën edhe mretë, e kunë gushlonë pasaj fukaret e tjerë, e të nëzbonë, është dërë me lëndë i shka për me arritë, pejgamberi Allah të ka qenë atë në atë më çumufon, është dorë më ulët, është dorë pas pole me njerëz, nëse do në arritë diçka të modhë. Prandaj, përgjithësisht ka një që një kënaqësi me të habën. Edhe kur s'ka fond donjerë, thësh i thash Zotit tim, më jep se më ka qenë më mirë. Kur s'ka rrobe shonë pse? Gjasë që e kamar, ka marrë, ka qenë e kënaqur me të habën. Alhamdulillah. Është arritja që synova dhe kjo është punë mirësi. Ato që kanë humbur në rrugë i kanë përson Allahu xhallallahu ala në botën e teatrit atë. Pa e para që mësëm ka kjo është që Kna që ma që Allah ta ka caktu Nëse e ke njëk rrugën e dur dhe kach Mashëm s'ke mujtë me marë Kna që me këtë Shikone i dërguari Alehi sësëm sërë të ka thënë Kanë wardabima këse me Allahu lek Tekun agënin nësi A dërme që njëri ma i pasun bot A dërme që njëri që pasazan, ma shumë të i pasudan Me hadith Kusho aj Wardabima këse me Allahu lek Pajtohu dhe knaqima që, që Allah u ta ka ndohë, bësh me i pasu një vëndë. Që kjo është? Pse? Sa aj që nuk knaqet, në nuk pajtohet, gjithë jetën jetë e varëfëri. Ajko njerës kanë shumë në ështëta, por mentalitet në fukare se kapëtën. Bo dhe këtë diku ndëronë gjendje ekonomike për jashtë, ama mentalitetet se ndëronë, kjo problem. Dikush për jashtë nuk kanë shumë, ama mentalitet në, e, e, e, e pasanikut e kapëtën, pëse? Po ia po se kogola ato për këtë punë. Do një ia sikur se ia pasani ku edhe pse është i varfër, flet dhe kënaqet me caktimin e Allahut, dha që ka sikurse me puni poshtë. Ky realisht nuk ka posuni, po ka mentalitet dhe shpirt posuni. Edhe ka kuptuar jetën e kësaj bote, është kështu. S'komozë që, që të, në mort, takoi pa lëshuar ndetin, elhamdullahu, amba tash tona s'kan pazi më arrit, po i thonë maq Allahu ta ka dhënë atë. E dytë që mohën peqsoj të ndërlozonësh se Njerë, do të ishte e kuptoi këtë rregullun e kuptuar se jeta është ndërtuar sikur të thonë sot në kompromisave. Marrëdhësi. S'kam muzikë tani pa jtuar, apo? Atëra kur ski muziket me i morr, dush më mësuam në marrëdhësi atë. Duke filluar nga vetvetja. Çiçë u marrësh me, me vetën? Neفسi ka kërkesa. Neفسi njët, ka kërkesa. Zemra ku është besimi ka kërkesa. Trupi ka kërkesa. Tashtë nuk mund është veç njërës në me adhonë se tjetëra pas ta jetë keqë Duhet me ditë me bo kompormesë Kur me ndonë kësoj, e kur me ndonë asoj Do të si me uëdhejsh njëri vetë në tjefë Nësë Nga se nga njerësi për shambull, japën shumë aspektit material në logaritë kujna Në logaritë besimit apë Dikush në është të japë shumë për parësi Ose japë vetëm, ose anës shpirëtëora më u falë, me më, më punë mira, mirë, për nuk e pëqyrë, se ka taj, se trupi ka në vetë pak për ne dëfrem, për pak për akstim, në kështu më rrafa. Nuk mund është që të gjitha mi arritë. Andaj, dush me ditë me po kompromisë dhe marveshje. Masë parë të ashtë me, me vedhvejt në bërë. E, sërmanin farisiwe kërse shokë ngu është e budherrinë. Dë dytë shokë të pegamberit e Alehi Sëlsalë. Edhe, Në ditë ka shkuar Sremani falësuar me vidh shokun e tij, atë ka thonë gruaja e tij para derës me kallëzuçin, nuk ka njëri këtu. Apë. Edhe Sremani domos, me shikim të paq kur ka pa po, gruan e, e, e bodherit me dorë jukallim thonë, në gjendje shumë sekretë e gruatun. Edhe me kuptim të veshës, edhe me kuptim donë e lavë e i ka thonë, ë as po tkëyr kryshok kë ja mësu kin i punë thonë. Ollë kanë shkuar këtu për më të kalon këtë dunjë apo ndonë. Leçi mund kalon, po dyna ka kalon. Për, dhë dhë Kjo njëri s'ka sëmqyr mua së dujë kërgjë, kë, kë, i ka edhe ka kap sërmanin farisuje, po edhe e ka unqë më ka dhe vetë, i ka unqëra. Ndaj Allah të kjo obligime, është vërtet. Po kjo ndaj me dhe vetë, zë Allah, kjo shire pak vetën. Kjo obligime ndaj grusë, ndaj shpisë. Fa'ati kulle dhi haqqin, haqqa, gjdo ku t'je pja haqqën e vetë. Tërshë e ka më më mënë, po s'po mëna edhe mu falë gjithë natën, edhe pastaj me agjeru Edhe nuk kujdes, këtë spontan, unë komon përparësi kësajna. E kanë dhënë shumë marrëveshje po. Pra. Ja, tonëve kreçka po kërkojnë, ja gjithve ka pak shkalim, shkalim po ta po. Edhe s'është pajtuar me këtë budhari. Kan shkrim nga te pejgamberi saq po. E kanë pas mësuesit. Kur ka shku tek Muhamedi alayhi sllatu sallam, ja ka tregu gjandën i ka thonë pejgamberi sa budharit, njëçka i ka thonë se mali farisiu. Ki obligim ndaj Allahut E e të një, një, një bol, po ti kujlegim ndaj vërizat, u bëtan. E duhet mirë, më fal ka, ball, po do të më flaset Allah. Edhe më gjinuar, s'kam mëse më gjinuar, po do të më hongra ndera. Andaj, pegam zon kandalu, njerë imaju dit për dit, haram është. S'bën mëju të punë moj, po ti mëunesh po s'bën. Ngase duhet të vogutin forloj, marrveshje, diçka për Zotin, e diçka për veten, e diçka për familjen, që njerin këtë mënyrë me ditë më menaxhu me kërkesë të jetës së tij apo. Duket mos ka ku deballanc. As mi dhun për parashit për shemb kërkesave të tij, çka të lyp në llogaritë e zëmrës dhe të besimit, po as mos më dhun për parashit për shemb familjes në raport me, do të thotë, obligimet që kinë dhe i kanë ndaj shoqërisë dhe vendit e këto merok. Ballanca është i kërkuar aty. Engjënd normal ka situata të ashi për shemb, është 10 shifundit, është Ramazan, është normal pak japum pak më shumë përparsi, do të thotë aspekti i durimit epsher në logaritë të gjumit, ta rrohta me flight apo mirpoçë, po, po rrin për shkak se e po tash është shkurt kjo, çka është ja marrvesha. I thush nëfsë të ançore në tash po rrin pa gjum, kur vjen barami tani inshallah kompenzojna, do të thë ky është atë që e mund gjithmonë ballos të duhon ato. Dhe e treta që duam me përmand kuadrata këtij rregull të ndonë Lazar është kur besimtari e din se jeta është e kthill, tani sonim rrinjeni. Ky jam son rregull ndonjëna e prioritete ato do të më ditë do njëtë me pasë dhe qka që pa këtës botë e tani kur kjo botë tani me rëndës këna mësëm planifikimin edhe ditor, edhe javor, edhe mujor me pasë një prioritetit qka është masë pari që është në mësëm fejëm na me i reglu prioritetit këa është mësëm veti po duhet të më shkortimisht gjithë dhe gjë duhet një upërshtat kohës edhe vendit jam prioritetit për shambë vjen kohë e sabatë edhe dhe të, të nefësë lipë me flajtë, po edhe zamra besime e lipë u falë. E ku në e mellon të është për parësit të dyjat për lipën? I themi, ku është të është më falë? E këna falë sa banë, e këna krytë punë të përshkëm dhe shpia, zamra po lipë dhe pa ka me nefësë vëllotë. E ata është flajnë ata shpia. Apo në bojnë se kurse si ka balansë. A ma duke i përcaktu prioritetit të fërë. Vjën qësht Mir po vjen mosafiri atë. Tash këto nuk e dëm mosafirit është boll se vop me prit mosafirit veç më se vop kur mezu. Te rrecë thotë që i kuran aty edhe bashë zojm. A bën kështu? Ka argument. Hajt dikur le taq që është më mirë me prit mosafirë se me zu kuran. Sko a kështu. Në stek për gjithsom. Amba kur të vjen një konflikt në teatërn, besimtor të më ditë ku na më dhon për parsijen jenë ja për parësi tashë Musafirit të t'ka arë dhe shpija, e mshilë Koronin edhe rrën Musafirin. Vjenë namazi me falë forëzën, a tashë dhëtë me ditë Musafiri pove që t'ushtë a për falësh me mua, ja ullonit anin, unë e për falën a prave. A nejtë me ditë për simtari e dikush për shambull, dinë me kondë në dionë të këti ekstremi, ose vjenë Musafiri edhe qenë jemë të këshur bashkë t'apë, nëse ka prioritetë të emision në telev e lanë musafirët t'na ato kshit bashmtonash në sikqyrët, kjo është gabim? Ose diku për shembull, duke i bë mave musafirit nuk qëhet më falja. Tash jesh më thon këti ki prekët, s'ka as kamo prek. Vakt në namaz u kshit. Nuk bën më në namaz më dot, nëse për shembull zafiri nda paka shkon e ka vakt më ufalte të shka kjo, më do ik namazi. S'ka tek musafir. E thua apo falj lomë mu, ja, ane, mazart kërkon nuk është ndë mufala, mund të më fal. Prit pak çështot. Pun, është e përshtatur i rregullon prioritetet. Ja se këtu po ngushtoën punë, nuk ka mundësitësh, edhe me këtë zotin e muzafin, s'ka mundësitë të dyat. Tash, gjitha nuk arrin, ama e di që në situata të caktuara kujt i do përparësi atun. I do përparësi do thotë, ë, uh, asaj që Zoti xhelor është i kënaqur me. Ne dhe Allaha ka mësuar që ne të mësohemi me i rendit prioritetet. Çka është më primare, ne çka është pastaj sekondare e çka në konkret në nivel edhe kjo ka bëj, të është edhe me aspektin fretar, edhe shëqëror, edhe material e gjithë gjithë, nuk mënësh me, me koni përkushtum në sunete, në qofë se farzë të ki mungë, nuk mënësh me koni kujdesm në file, në qofë se obli, obligimet i ki mungë, ja allah, këto ka prioritet, e pas përmëj dhe këta, mësëmësh atërë maspari, farzë e dhe maspari, tani qka tjetë koper në file, Nuk po kam mundësi valla me don, edhe zeçot, edhe sadok, edhe s'po muj. Le sadokun, zeçotnë ki bësh ti. 2.5 për shën, kjo është obligative. E tani çka të mësh me don? Që kjo është për titullin. Prandaj të të nuazor shumë ta janë, do thot kërkies të njeriut mil po, njëri duhet më ditë do thot kët çeca. Po e e përfundoj me ndoshta dy fjalë kyresore. E para duhet më ditë se nuk i mundim me arrit të gjithat por ne duhet të mësojmë të sakrifikojë diçka për të marrë diçka. Kjo është rregulli i jetës. Nuk ke mundsi të marrë diçka pa sakrifikuar diçka. Kjo është e parë. Dhe gjithashtu nuk ke mundsi me arrit të më ngop të gjitha apo nëse nuk e dhe artin e marrveshjeve të kompromisëve, me ditën e romarveshjeve, mës xherave dhe e treta që të ndihmon me jetuar me këtë rregull sikur se duhet, nuk ke mundsi tash prap ke të më arritë prioritetet apo edhe ndie, edhe në vepra, edhe në raporte me ne ka përqendrat. Duhet më ditë me kon dut më net shum, më shumë, më më pak, jo më pas ka ast. edhe ndie. Ka më të mësu, ka do dikush fillon do të çështemi më mësuçi hiç kush se as nuk ka kompetent për këtë punë. E kë mirë më ditë. Po mirë këtë më ditë, më së ksa e ksoja, më pak këtë që ska kuptim. Nuk ka mirë më ditë. Për shembull, njëri do do çështë që Vaj xhoxëlar do t'i lexojni dhe mësuin, a ndërsa alo abdesin se kam thënë se duhet më marr pun. Ka darlloh. Ti ke prioritet di. Ose dikush më i dhon shumë përparësi çështëve të sunetit të caktuara që edhe këtoin me vënë mirë po i lënë mungo fazat apo. Mas por i forset, ekselent. Prioriteti është ato që realisht na ndihmojnë me urgjënt si duhet përball këtij rregullit. Shikoni sahabukun e mësyn Allahu xhalla wala dhe pejgamberi alayhi salatu sallam ç'a thamë menaxojm me kërkesat tona përball përball, do të thotë sfideve shumë të shumta që kemi një një në distributë. Andaj na edhe planifikojm, na edhe menaxojm, edhe kemë prioritete, edhe gjitha i kemi këtu të rregulluar në bazën e mësimeve të Allahu xhellahu ala dhe të pejgamberit alayhi salatu sallam, e këtë rregullim që ka bërë në këtë botë vazhdon me pas edhe në botën tjetër elati as ka kaos, elati ku po të rregulluam, din çka ka koma spore, din çka ka koma e kësaj rrot, gjithë ato të mbështesë kësaj fashion e Larson, në kam mësuar, i dërguari sallallahu alaihi ve sallam më ka mësuar për arti edhe Allahu xhalla wala. Andaj Allahu nëse të në na në mëson, një njëtë një në kësaj bote të dim të lundrojm si duhet suksessshëm, përballë ndollgave edhe valëve të kësaj bote me ditmë udhëheq anije në jetë sikur se duhet, apo edhe me ditse kur duhet të vendos dorën e djathtë e kur dorën e majtë, e kur kumbën e djathtë kur këmbën e majtë këm e kur do të mos i ul djathtas e kur majtas gase do të nuk din më u sit në vazhdimërimeu është më, më përplaz di kun shumë keq allah na ruaj ta më kaq po e thon zonuti shpëleit ose allahumma muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi vesalim ghadim